Endaiaeko ondartza eta inguruko eremoa Kuda garaian bereziki milaka eta milaka autoen zirkulazioa jasotzen dute. Iaz Itxas etorbidearen berrantu laketa lanen linfasearen amaierarekin, kasino zarretik, Xerplanko Xerz talazoraino aldaketa handiak egintziren, salmenta postuen berritzea, ondartza ondoko aparkalekuen burrizketa, edota etorbidearen zati batean norabide bakarrak zer esan ugari piztu zituen. Berrantu laketa lan hauek aurreko udal gobernuak bultzatutako proiektua izan zen, Ora in Gamarriz lanen bigarren fasea kote esenarroren udalgobernuaren esku gelditu da. Berrikuntzalanak Magen ospitaletik eukaliptu karrikara zabalduko dira. Aurrekontu holokorra 3 milioi euro terdikoa izango da. Herriko etxean oposizioan dagoen alderdiak proiektu bat baino keio aurkestea egokiena iruditzen zitzaiela azaltzu. Alare aurkestutako proiektuarekin orokorrean ados daudela azaltu dute. Michel Bern bainan uh... Niretzat, ongi e, izango zen beste plan bat erakustea, orkestea. E... Itxaset horbidearen bigarren fasearen lanak 2000 eta masazpiko udazkenean abiatuko dira. iker li zalde, ordeak, proiektuaren berezitasunak azaldu izkigu. Ber gauza egine uh, tarte hortan. Aldatuko dena, hor mantenduko da mantenduko dira, bi zentzuak, eh? uh, bilbidearen bi zentzuak eta bereziki, Momentu hontan garatzen, garatzen ari den autobusare berriari aukera emateko hor kadentzia baten baitan ba, ba, etortzea. Hendaia biltzen taldeak itsas etorbidearen lanak baliatzea askatu du periferian bizi direna herritarrek bizikleta bideekin lotura auukanditzaten.